Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, estamos a iniciar mais um programa secundário em movimento, agradecemos a sua atenção. Hoje temos aqui conv três convidados especiais, a professora Helena Santos, a Inês e o Pedro. A, a professora Helena Santos é docente na escola do primeiro ciclo de São Paio de Gramaços, a Inês e o Pedro foram seus alunos no ano lentivo anterior, tendo feito todo o primeiro ciclo nesta escola e com esta docente. Boa tarde, sejam bem-vindos ao secundário em movimento. Boa tarde, lá Então, Pedro, não dizes boa tarde? Digo, Digo, boa tarde, Digo boa tarde. muito bem. A razão desta entrevista prende-se com o facto deste grupo de oito alunos desta escola ter ficado no ano letivo transato, num honroso quarto lugar a nível nacional e primeiro a nível distrital, nos resultados dos exames de quarto ano. Como os senhores ouvintes sabem, este primeiro lugar a nível distrital e quarto lugar a nível nacional é um excelente resultado. Estamos habituados a ouvir estes bons resultados ligados a nomes de escolas das grandes cidades, muitas vezes colégios de elite. Por isso, pedimos à professora Helena e à Inês e ao Pedro para virem até aqui para nos explicarem como é que conseguiram estes resultados excelentes. Dirijo-me em primeiro lugar à professora Helena, em primeiro lugar para a felicitar por estes excelentes resultados, mas também para lhe perguntar... Hum, Como é que se pode explicar que numa escola de interior, como esta uh, escola do primeiro ciclo de São Paio de Gramaços, se conseguem, então, bons resultados académicos? Boa tarde a todos. Uh, obrigada uh, pelo convite, para nos dar, nos dar a possibilidade de divulgarmos os nossos resultados, modéstia à parte. Uh, os bons resultados conseguem-se com muito trabalho começar por aí com muito trabalho. Uh, a ideia de que o ensino, o aprender, uh, requer uh, não requer esforço não é bem assim. Uh, portanto, foi muito trabalho. Foram, sem dúvida, alunos empenhados, alunos interessados com, uh, com vontade uh, de aprender. O gosto pela aprendizagem é muito importante. E depois foi uma feliz conjugação. Bons alunos, alunos interessados, eh, pais empenhados, participativos, sempre dispostos a acompanhar, com disponibilidade para acompanhar os filhos. E depois também trabalho da minha parte, sem dúvida. Pois, eu tenho a impressão que, que esse esses três polos são fundamentais. Há aqui um conjunto feliz. Por um lado, o Pedro Ianes, com certeza, e os outros eh, seis meninos são, com certeza, alunos aplicados. A professora Helena é, como se percebe, uma professora empenhada e competente no seu trabalho e temos aqui, com certeza, também encargados de educação eh, presentes e colaborantes com a escola. Com certeza que concorda comigo que o empenho e dedicação destes três polos é fundamental para, para o chamado sucesso educativo e se um falhar, provavelmente os outros dois não conseguem levar a bom porto o seu trabalho. Sem dúvida, sem dúvida, as crianças têm que ver que os pais estão interessados no seu trabalho, que estão presentes. Não é o próprio não é propriamente os pais sentarem-se ao pé dos meninos e ajudá-los a a estudar ou ajudá-los no trabalho, é revelarem o seu interesse e mostrar-lhe a importância da escola. portanto, quando temos pais presentes, pais conseguem conversar com os filhos e fazer eles ver esta importância da escola, da educação. E depois alunos curiosos, com gosto de com gosto de aprender, é claro que é um, um feliz casamento, o ambiente familiar e os alunos empenhados e, e interessados. E depois também, por outro lado, as condições na escola, o a exigência, o fazer perceber a que quando somos capazes, quando temos capacidades, temos que as explorar e, e potenciar estas capacidades. Não ficarmos satisfeitos com os resultados medianos, não é que sejam maus, mas se nós temos capacidade e se conseguirmos ir mais além, eh, esforçarmos-nos para isso e foi isto sempre que eu transmi tentei, tentei transmitir eh, aos meus alunos e, e continuo com os eh, alunos que tenho agora, fazer-lhes que se nós dermos o nosso melhor em tudo e não é só na escola porque é a minha preocupação prepará-los eh, bem em termos académicos mas sobretudo prepará-los para a vida porque a escola é a nossa vida e é ali que nós começamos a perceber que a nossa vida requer esforço, que temos que trabalhar, que temos que ser responsáveis, que temos que ser autónomos e criar os nossos métodos de estudos os nossos métodos de trabalho, e foi um bocadinho tudo isto que eu lhes tentei eh, passar, eh, preparando-os para a vida, dando-lhes as ferramentas, os instrumentos, e agora, com estes instrumentos, um bocadinho como os pais também fazem... Eh, Lançá-los para para a vida deles. E pelos vistos. Lançou-os muito bem. E agora vou-me dirigir ao Pedro e à Inês para lhes perguntar, também na opinião deles, como é que conseguiram atingir tão bons resultados. Inês. Eu acho que nós conseguimos atingir tão bons resultados porque tivemos muito trabalho, mas não só num no ano, nem na véspera dos exames, foi ao longo de quatro anos que nós, juntamente com a professora, como já a professora Helena disse, com ela, juntamente com ela e com os nossos pais, um trabalho durante quatro anos e acho que isso ajudou muito. E o facto de também sermos muito unidos, Um, ser uma escola pequena e se tornou-nos muito unidos. E sermos poucos também. Só que... Um, há uma coisa que, apesar de sermos poucos, a nossa turma o que tornou... Não mais difícil. Só que há pessoas que pensam que nós fomos... Éramos só a turma de quarto ano. Mas não, nós tínhamos uma turma de primeiro ano. E, e também... No quarto ano tínhamos uma turma de primeiro ano, mas no primeiro uma turma de segundo, no segundo uma turma de terceiro e no terceiro uma turma de quarto. Pronto, mas conseguimos a mesma conseguir estes bons resultados. Muito bem. E, Pedro, qual é a tua opinião? Como é que conseguiste atingir resultados tão bons? Primeiro a nível distrital, quarto a nível nacional. Isto é, isto é... Eu acho que isto é inédito aqui assim na nossa área. Diz lá a tua opinião, Pedro. A minha opinião é que Então, a professora ensinou-nos bem, estudamos muito e a ficha de, as fichas, de, os testes também não também não eram assim nada de especial. Mas prepararam-vos bem, Sim. não foi? Olha, e o que tu dizes, nós estudamos muito, o que é para ti estudar muito? É estudar todos os dias, fazer os trabalhos de casa? É. É, trabalhos de casa quase todos os dias ou mesmo todos os dias? É verdade. É mesmo, todos. mesmo todos os dias. E depois, para os exames estudavas ainda mais, portanto quando se aproximou o ritmo ainda ainda ainda acelerou mais, ou não? Sim. Sim, um bocadinho. Olha, concordas com a Inês que foi um trabalho ao longo de 4 anos e não foi só um trabalho de um ano nem de uns meses, pois não? Foram os 4 anos. Muito bem. Olha, então agora isto liga-se com a outra pergunta que eu vos quero fazer. Vocês agora já estão no quinto ano, já é outra etapa da vossa vida, mudaram de ciclo, Sim. estavam no primeiro, agora já estão no segundo ciclo, gostava de saber se a transição foi fácil, se vocês se adaptaram bem mudaram de escola, obviamente, não é? agora estão na, na escola Brás Garcia de Mascaranhas, que pertence ao agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, mas uh, gostava de saber se os resultados académicos se mantêm bons, se foi difícil a transição de um lado para o outro ou não. Um, eu, pessoalmente, acho que foi fácil, porque estávamos bem preparados e foi só habituar-me-nos... É uma um, escola maior. Semanas. Sim, é uma escola maior. E é e uma a turma maior. E é mais gente, sim. De resto, os resultados resto, estão a ser bons. Estão a ser bons. Tu já há pouco nos disseste em off que as notas são excelentes. Ora, diz lá as tuas sim. notas do primeiro período. Um, tive 5 5 e o resto foi 4. Muito bem, excelente. Uhum. Muito bem. E o Pedro? Foi difícil a transição ou para ti também foi fácil? Foi fácil. Foi fácil. Uh, adaptaste bem assim uma turma maior e a uma escola com muito mais gente e a vários professores. Sim. Porque se calhar a grande diferença do primeiro para o segundo ciclo é que vocês passam da situação de um professor na sala para vários e para disciplinas uh, diversas, não é? Que estão separadas e que vão é. sendo lecionadas por é. professores diferentes. Isso causou-vos alguma estranheza? Ou não? não? Não. É a mesma coisa ter um professor ou ter vários? Não. Não é bem a mesma coisa, não. não é bem A relação que se deve estabelecer sempre com o mesmo professor na sala de aula Não é bem a mesma que se estabelece quantas pessoas ao todo vocês têm este ano Para aí uns oito ou nove ser... Pois, ainda não os contaste, mas são muitos sete. Mas são muitos, sete por aí, pois são Sim. muitos Passar de um para sete é assim um grande salto Sim. Olha Pedro, e as tuas notas também são boas são. Então, diz-nos, primeiro período, como é que foi? Um, cinco, quatro, quatro, cinco e um três Muito bem, até o teu três é aqui? Educação visual, sou um péssimo pintar. Ah, pronto, não se pode ser dotado a tudo, é. mas ainda vais melhorar essa nota, vais ver. E vocês vão ver, por exemplo, vocês tiveram vários 5, mas normalmente no primeiro período alguns professores até por princípio acham que ainda não conseguem dar 5, que ainda não conhecem bem os alunos. As vossas notas provavelmente vão melhorar este período, não vão? Sim, eu eu pessoalmente penso que sim e acho que o Pedro também, não é? É, prevês que vais ter mais 5 na pauta. Muito bem. Os vossos pais continuam orgulhosos desse vosso desempenho? Sim. Sim muito bem. Mas os vossos pais continuam sempre a ser pessoas muito colaborantes, preocupam-se muito com o vosso estudo, vão-vos perguntando como é que as coisas correm, se correm bem, ajudam-vos quando vocês têm alguma dificuldade e isso é muito importante, não é? É. Se não fosse isso, eu não estudava tanto no, antes das figuras da avaliação. Claro, porque o teu pai e a tua mãe, claro que também essa é a função dos pais, é, é lembrar é. Aos, aos filhos que têm é. a responsabilidade, que vocês vocês ainda são crianças, também têm direito a tempo de ter tempo para brincar, não é? Pois. E a terem outras atividades, mas ir criando responsabilidade é fundamental uhum. e isso é o papel dos pais. Incutir essa responsabilidade e essa exigência nos filhos Muito bem, sim senhor Gostei muito, gostei muito de falar com vocês E, e ainda vo podem voltar a, a intervir Se assim entenderem Agora vamos voltar aqui para a professora Helena Para lhe perguntar que ela este ano já trabalha Obviamente com outro grupo de alunos uh, É assim, é, é, é, é normal com todos nós professores Os alunos vão-nos vão passando pelas mãos uh, Creio que este grupo de trabalho Conseguirá atingir resultados uh, Tão bons Não uh, Ou pelo menos trabalha-se para isso, não é assim? Exatamente. Continua a trabalhar com dois grupos, com dois anos de escolaridade, como a Inês já referiu. E, e peço desculpa, este é um aspecto importante, porque quando se pensa oito alunos, é bom porque é um grupo pequeno, mas a professora Helena trabalhou sempre com dois anos... Com dois anos de escolaridade. Portanto, no ano passado tínhamos tinha uma turma de, de 20 alunos. Estes oito alunos estavam integrados numa no, na mesma turma com mais 12 alunos do primeiro ano. E ao longo da sua escolaridade, como a Inês já referiu, foi sempre assim... Uh, que é uma crachima de dificuldade. Então, é mesmo trabalho para o professor, claro que é trabalho acrescido, é trabalhar com dois anos de escolaridade, conteúdos completamente diferentes. Eh, por outro lado, para para os alunos, penso que é enriquecedor porque eles estão num grupo estão na mesma sala inevitavelmente em que ouvir os conteúdos do, dos outros colegas e, e há ali uma interação e vamos já trabalhando conteúdos de um ano e do outro portanto acaba por os enriquecer e ser sempre também para eles uma uma mais-valia e de facto foi isto que aconteceu com estes alunos enquanto está, eles estavam no, no terceiro ano, eu tinha por exemplo um grupo de, de quarto ano já com alguma autonomia e, e eu tinha mais disponibilidade para este turno o ano passado aconteceu precisamente o contrário, estes meninos estavam no quarto ano eles estiveram muitas aulas em que faziam trabalho completamente autónomo, porque lá está o sentido de responsabilidade, autonomia que eles foram criando, e eu estava, porque tinha que ser assim, com os dois alunos do, do primeiro ano, uh, e, e o facto de haver estes dois anos acaba, como já referi, ser trabalho do o professor, mas é um um grande enriquecimento para os alunos, o que não acontece, por exemplo, nos colégios particulares, ou mesmo nas escolas das grandes cidades em que são turmas com o um ano de escolaridade. Sabemos que dentro de um ano de escolaridade também há sempre grupos, eh, crianças com diferentes ritmos de, de aprendizagem, obviamente, mas com dois anos de escolaridade isto duplica, portanto eh, é, é um trabalho eh, que requer muita mais atenção, muita mais presença, eh, árduo, eh, mas que depois deu os seus frutos e, e essa recompensa, claro, que nunca trabalhámos a pensar nos resultados dos exames, trabalhámos sempre... Eh, Como sempre, como sempre trabalhámos, potenciando as capacidades de cada um deles, mas depois quando esse trabalho se consegue conjugar com, com estes bons resultados, claro que é, que é uma alegria. Claro, é obviamente. estimulante, os bons claro. resultados são sempre estimulantes, Exatamente, não é? E até sim. no... Nós, professora Helena, obviamente, quererá sempre trabalhar no sentido como todas aquelas aquelas pessoas que se empenham, seja no ensino, seja noutra área qualquer. No sentido se nós se for possível fazer melhor, não fazemos pior. Exatamente, e se exatamente. for possível atingir a perfeição, se é que ela existe. Claro, não ficamos de, lut no, exatamente. Ainda bem. Aliás, essa tónica começou logo por dar com a qual eu, que também já sou professora há muitos anos, concordo inteiramente, nada se consegue sem trabalho e claro. o incutir trabalho, o espírito de trabalho de empenho, de responsabilidade destes alunos é, é, é, é fundamental, fundamental porque é fundamental. ou se, se incuta aqui Exatamente. ou, ou ele depois não é adquirido estes hábitos de trabalho este estas métodos de, de estudo que também no primeiro no primeiro ciclo 70... No primeiro ciclo, também eh, criar estes métodos de trabalho, eles descobrirem as suas próprias eh, estratégias de, de aprendizagem, como é que eu vou estudar. Eh, por vezes são são situações tão simples que no nosso dia-a-dia -dia nos esquecemos de ensinar, porque para nós adultos são básicas e temos que nos pôr um bocadinho sempre no, no papel da criança e, e mesmo eh, situações fáceis que nós achamos não requerem ensino e aprendizagem, não. E, e se dermos atenção a todos os vetores da, da personalidade e a todas estas situações, conseguimos depois enriquecer o nosso trabalho. E foi isso que e foi isso que eu fiz e é isso que eu continuo a fazer, criar desde cedo estes métodos de trabalho, e eles descobrirem como é que eu aprendo melhor estas estratégias todas, dar-lhes esses instrumentos, dar-lhes estas ferramentas, para depois eles poderem decidir e também tomar as, aprenderem a tomar as suas decisões Ao longo toda a sua vida. Muito bem. Faço-lhe só uma última pergunta. Como é que vê o futuro do ensino em Portugal? Especialmente a nossa escola pública, porque as duas trabalhamos na escola pública. Está otimista ou pessimista quanto ao futuro? Eu quero estar otimista, uh, se bem que uh, no na atualidade uh, é difícil imaginar... Uh, como vai ser a nossa escola pública. A imagem do professor não é devidamente valorizada, o trabalho do professor também não, se de facto eu tenho trabalhado, tenho tido a oportunidade e a felicidade de trabalhar com pais presentes, atentos e que valorizam a escola, em que há uma boa interação, Nem sempre assim é e, e portanto, eh, o papel do professor nem sempre eh, é, é reconhecido. E isto desalenta um bocadinho e, e, e pode perturbar o nosso trabalho. A juntar a isto, que não é de todo o mais grave, sem dúvida, as condições que ainda eh, nos faltam nas nossas escolas, sobretudo no primeiro ciclo, eh, por exemplo, materiais como quadros interativos, computadores, ainda temos... Eh, algumas questões destas que ainda não estão cobertas no primeiro ciclo. Desta falta de condições, o excesso de, do nosso trabalho burocrático enquanto professores pode nos estamos a criar algum desalento e pode comprometer, espero que não, a escola pública. Pois Concordo inteiramente. Pois, a nós resta-nos agradecer a vossa disponibilidade e o vosso testemunho. Assim, a comunidade tomou conhecimento dos bons resultados e dos bons exemplos de alunos e de professores do nosso agrupamento, que é o agrupamento de escolas da do Hospital. O vosso trabalho e a vossa disciplina deve servir de exemplo para outros estudantes. Reitero os votos de parabéns. O vosso sucesso, obviamente, deixa-nos muito felizes a todos e, e desejo-vos felicidades para o vosso futuro. Obrigada. Obrigada Querem dizer mais alguma coisa Pedro e Inês Gostaram de vir à rádio? Sim, gostámos Sim Pedro, gostaste? Sim Até vais pensar que se calhar ainda podes vir a desenvolver uma rúbrica na rádio Que tal? Vais pensar no assunto? Vou pensar. Vai pensar e Inês, quem sabe É assim uma rapariga desenvolta a falar Se calhar ficava aqui bem neste grupo é, Não ah, sei, logo se vê Pois, vais pensar, vais pensar Muito bem <risos> Muito bem, ficamos, ficamos então por aqui Até à próxima Quando quiserem cá voltar, estejam à vontade Com teu machado As tábuas do meu caix tu uh -huh. do nosso programa, agora já com as nossas colaboradoras habituais, a Joana, a Rita, o Pedro e a Joana. Hoje os outros fizeram gazeta e temos para já a sugestão musical da Bárbara, que ela enviou à, à nossa amiga Joana Falcão. Exatamente. E hoje vamos ouvir, uh, hoje vamos ouvir fados. Hoje está comprometido, serão como sugestão musical fados. O fado um estilo musical que nem sempre lhe dão o um devido valor. Foi considerado património imaterial da humanidade em 2011. Os temas que escolhi foram, perdona Pablo de Pablo, Al, de Pablo Al, Alboran e Carminho, Povo Clavas no Rio, de Amália de Rodrigues e Despio de a Saudade, de António Azambujo e Ana Moura. Pablo Alboran nasceu a 31 de maio de 1989 em Málaga, Espanha, e é cantor e compositor. Pablo tem dois irmãos e interessou-se desde cedo pela música, tendo aprendido a tocar piano e guitarra clássica, flamenco e acústico. Já lançou vários discos, tendo ficado mais conhecido a partir do seu dueto com Carminho, o qual vos apresento hoje. Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade, nascida a 20 de agosto de 1984, mais conhecida como Carminho, é uma fadista portuguesa. Nasceu no seio de uma família de músicos. Começou a sua carreira aos 22 anos e até hoje já lançou dois álbuns. Ana Moura nasceu a 17 de setembro de 1979. Lançou-se no Mundo da Música em 2003 com o seu com o seu primeiro álbum. Desde aí já já apresentou seis álbuns. Os fadistas António Zambujo e Amália Rodrigues já foram apresentados anteriormente. Muito bem. E agora vamos a uma notícia de âmbito local, com interesse turístico. Exatamente. Vou falar sobre os novos instrumentos financeiros apresentados pela Câmara Municipal. Dezenas de operadores turísticos de Oliveira do Hospital e da região tomaram conhecimento das possibilidades de financiamento previstas no próximo quadro comunitário. A ideia é aproveitar as verbas disponíveis e dar maior vitalidade a uma atividade que está em crescimento contínuo e consolidado. Às portas de um quadro comunitário que inscreve o turismo como um dos eixos diferenciadores, o município de Oliveira e o Turismo Central de Portugal informaram os operadores e potenciais empresários do setor acerca dos novos instrumentos financeiros de apoio, como sendo a Iniciativa Jéssica e o Fundo Revitalizar Centro. Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, falava assim a propósito de um quadro comunitário que está prestes a findar e de um novo quadro que se revela favorável à atividade turística, que está em crescimento contínuo e consolidado prevê que entre 2010 e 2013 possa crescer entre os 2% e os 3% ao ano, o que revela que teremos 1,8 milhões de cidadãos em todo o mundo que em 2030 procurarão o turismo, referiu-se a desfeito Pedro, notando que atualmente a atividade representa mais de 9% do produto interno bruto e trará desenvolvimento às nossas comunidades. Um caminho só possível pela aposta forte na comercialização e pelo incremento da iniciativa privada, que ainda que apoiada, deve ser ela própria a dinamizar a sua atividade por via de criação de valor. No que a realidade oliverense diz respeito, Pedro Machado tem a identificar os custos de contexto que no imediato associa à falta de acessibilidades. Ainda assim, o responsável mostra-se otimista quanto ao próximo quadro comunitário que será uma oportunidade para o setor do turismo. Muito bem, é uma área que temos que aproveitar para desenvolver o nosso conselho. No sabré decirte la razón Yo no la sé Por eso y más Perdóname Ni una sola palabra no más besos al alma Ni una sola caricia habrá Esto si acaba aquí No hai manera ni forma De decir que sí Ni una sola palabra No más besos al alma Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. sonreir creíste poco a poco en mí y fui yo no sé por eso hay más perdóname ni una sola palabra más no más besos al Salvar. Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así sin decirte adiós. Siento volvértelo, acordarte el verbo de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. una sola palabra no más besos hará ni una sola caricia habrá. esto se acaba aquí no hay manera ni forma de decir que sí. una sola palabra no más besos hará E uma sola cariça habrá se acaba aqui Não há maneira nem forma De dizer que sim sí. Perdóname Passemos a uma sugestão literária Menina Joana Falcão Exatamente, eu vou apresentar o livro O Perfume, por Patrick Sosquim. Jean-Baptiste Gren Grenouille nasce em circunstâncias pouco dignas, em 1738, no mercado de peixe de Paris. Ainda jovem, percebe-se que é dotado de um olfato extra extraordin extraordinariamente apurado, o que trará o seu sucesso e, progressivamente, a sua condenação. Na sua adolescência, após sobreviver a um trabalho escravo e desumano, Jean-Baptiste inicia-se como aprendiz na perfumaria de Baldini, onde o gosto que adquire pelas essências e misturas artísticas de anomas se torna à sua obsessão, que acaba por ser fatal. Pela falta de carência e efeito durante toda a sua vida, Jean-Baptiste pratica incessantemente a fórmula para a essência perfeita com a qual, com a qual qualquer ser humano se sinta atraído através de vários homicídios recolhe cheiros corporais de diferentes fragrância, fragrâncias e com várias tentativas e misturas consegue finalmente chegar ao seu objetivo o perfume esta fragrância resultante de um trabalho que durou toda a sua vida acaba por, por por originar a sua morte em condições desumanas e irreais jean acaba por ser devorado por um grupo de pessoas atraídas por ele ou pelo seu cheiro o dito perfume, que criara com o objetivo de obter alguma atenção, acabou por ser fonte de uma obsessão incontrolável que tragicamente lhe trouxe a morte. esse romance de Patrick Susskind foi convertido numa excelente obra cinematográfica de drama-fantasia no ano de 2006, por Tom Tykwer, com participação de Ben Weishaw, Dustin Hoffman e Alan Rickman. Muito bem. Eu vou passar a ler um, um pequeno enxergo do texto na parte final. Precipitaram-se para o anjo, caíram em cima, prostraram-no por terra. Cada um queria tocar, cada um pretendia a sua parte, possuir uma pequena pluma, uma pequena asa, uma centelha do seu fogo radioso. Arrancaram-lhe as roupas, os cabelos, arrancaram-lhe a pele, cravaram-lhe as unhas e os dentes na carne, atacaram-no como hienas. Contudo, um corpo humano é duro e não se esquarteja facilmente. Os próprios cavalos têm dificuldade em fazê-lo. Não tardou igualmente a dividir-se o brilho dos punhais que se, que se abateram e cortaram. Machados e facas se levaram a atingir as articulações, ao quebrar os ossos que estalavam. Num curto espaço de tempo, o anjo foi desmantelado em 30 bocados e cada membro da horda empunhou o seu bocado e, cheio de uma gula voluptuosa, afastou-se para o devorar. Meia hora depois, já baptiste havia desaparecido na superfície da terra até à última fibra. Quando, após serem terminado o seu repasto, os canibais se reencontraram à volta da fogueira. Ninguém pronunciou palavra. Um outro soltava um arroto, cuspia um bocadinho de osso, produzia um estalido excreto com a língua, empurrava com o pé para as chamas um minúsculo pedaço de tecido que restava da casaca azul. Estavam todos pouco à vontade e não se atreviam a encarar-se. Aqueles homens e mulheres tinham já na consciência um assassínio ou qualquer crime ignóbil. Mas comer um homem nunca na vida seriam teriam julgado capazes de uma coisa tão horrível e admiravam-se mesmo assim por terem cometido aquele aquele ato com tanta felicidade e não sentirem, a exceção de falta de à vontade, o mínimo peso na consciência. Pelo contrário, tinham um estômago um pouco pesado, mas o coração alegre. Nas suas almas tenebrosas surgiu um repentino palpitar de alegria e nos rostos pairava-lhe um, um virginal e suave brilho de felicidade. Era indubitavelmente esse o motivo porque, porque receavam erguer os olhos e fitarem-se. Contudo, quando se arriscaram a fazê-lo, primeiro de fugida e depois abertamente, não conseguiram reter um sorriso. Sentiam-se sentiam extraordinariamente orgulhosos. Era a primeira vez que faziam qualquer coisa por amor. Meu Deus. <risos> Está aguçadíssimo o apetite para a leitura. Vamos, Rita, a uma sugestão... De, de conhecimento de um de uma figura destacada da nossa cidade, já dos finais do século XIX, início do século XX, e que dá nome ao nosso Largo Ribeiro do Amaral, não é? Uh, Sim. Que é ali a no, a nossa nosso Largo Central, onde está o jardim. Sim. Então apresenta-nos. Uh, Joaquim Ribeiro do Amaral, uh, o, o primeiro Presidente da Câmara após a chegada da República. Nascido, nascido em 1856, Joaquim Ribeiro do Amaral era filho de António Ribeiro do Amaral e de Ana Maria de, do Patrocínio Peis do Amaral. Primos em primeiro grau, por vezes aparece refer, referenciado como Joaquim Pais Ribeiro do Amaral, mas era também sobrinho de Joaquim Ribeiro do Amaral, o visionário que ocupou o cargo de presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital nos anos 50 e 60 do século XIX. Viria também a ser o, a ser seu genro, uma vez que desposou a sua filha, Lucinda, Lucinda Emília Ribeiro do Amaral. Torna-se complicado para os menos atentos conseguir distinguir as, as, as diversas personalidades que usaram o mesmo nome, tanto mais que as unem laços familiares. Dos dez filhos de Manuel do Amaral e de Josefa Ribeiro, pelo menos três deles, Francisco, Joaquim e António, deram o nome de Joaquim a um dos filhos. Licenciado em Direito, Joaquim Ribeiro do Amaral foi conservador conservador do registro predial de Oliveira do Hospital e juiz em ceia. Em Oliveira do Hospital residia na então designada Casa da Fonte, habitação que ainda hoje se ergue na cidade e que está e que terá adquirido a família de Afonso Costa. Mas foi a implantação da República, em 1910, que lhe conferiu um lugar de destaque na história deste Conselho uma vez que se tornou no primeiro presidente da Comissão Municipal, instaurada após após a mudança de regime. Eleito a 27 de outubro de 1910, ocupou o lugar até 31 de dezembro de 1913, acumulando, nas últimas três semanas, com o cargo de administrador do Conselho. viria a falecer em Coimbra, no hospital, a 14 de abril de 1919. Muito bem Inês, vamos passar para uma notícia de âmbito internacional, que desta vez é sobre... O vírus ébola, que é um vírus mortal, sem tratamento e sem vacina de prevenção. Ébola é um nome de terror entre as populações afetadas pelo vírus da febre hemorrágica, que já causou pelo menos 59 mortes na Guiné, no maior surto em 7 anos, e que poderá propagar-se aos países vizinhos. O ébola, nome do rio na República Democrática do Congo, onde o vírus foi detectado pela primeira vez, em 1976, ainda aquele país chamado Azair, transmite-se por contacto, contacto direto entre o sangue, fluidos corporais e tecidos sujeitos infetados, provocando febres hemorrágicas que podem ser fatais. Após um período de incubação entre 2 e 21 dias, os infetados sofrem um brusco aumento da temperatura, acompanhado por fadiga intensa, dores musculares, dores de cabeça e dores de garganta. Seguem-se vómitos, diarreias, erupções cutâneas, desidratação, insuficiência renal e hepática e hemorragias internas e externas. Não existe tratamento nem vacina, cenário que faz do ébola um dos, maior, um dos mais mortais e contagiosos vírus para os seres humanos. Desde 1966, o ébola causou a morte de pelo menos 1.200 pessoas, dos 1.850 casos de detetados. Os surtos mais fortes registaram-se na República Democrática do Congo, no Sudão e na Uganda. Enquanto o novo medicamento já a ser avaliado em laboratório, vários protótipos de vacinas estão em fase de teste, mas ainda será preciso esperar anos até se obter uma vacina real. A origem exata das epidemias registradas no passado permanece um em mistério. O mais que se pode dizer é que estará a nas florestas tropicais de África e do Pacífico Ocidental. Sobre a propagação do ébola, há várias hipóteses em cima da mesa. A transmissão através de animais vivos ou mortos, portadores do vírus, é uma possibilidade a ter em conta. Certos estudos revelam como o morcego desempenha um papel no ciclo de transmissão deste vírus. Especialistas alertam também para o facto dos rituais fúnebres das regiões, onde foram registados os principais surtos, que incluem o contacto direto de familiares e amigos com os corpos dos mortos, desempenharem um papel relevante na transmissão do vírus. Desde janeiro deste ano que o vírus ébola está a matar na Guiné, sobretudo nas regiões do sul, onde foram detectados pelo menos 87 casos, dos quais 61 mortais, no que é o maior surto em 7 anos. O risco de propagação aos países vizinhos, nomeadamente Libera e Serra-Lioa, é o mais sério. Mali, Costa de Marfim, Gâmbia e Guiné-Bissau estão em estado de alerta para evitar que a doença chegue também a estas fronteiras. É Impressionante, não é? que é, é de facto uma doença uh, terrível e mortal e, e aqui no ocidente se fala muito pouco e por vezes parece estar esquecida e continua a ser um problema muito sério em África Despeu a saudade depois do jantar Num prato já frio de tanto esperar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 Sacudi o pó Desse amor primeiro Num canto guardado Do seu coração Morda por fora, magoa por dentro um corpo vazio de tanta ilusão Mas de repente, como um sol depois da chuva Surgiu a noite try Mais louca, nas ruas da vida com ela a dançar Despiu a saudade, sacudiu o pó Pois, e agora vamos já passar ao secundário e a Movimento Notícias. Que acerca do plano de atividades da Escola Secundária e do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No mês de fevereiro, sob orientação das professoras de Fisico-Química, Teresa Trigo e Amélia Correia, decorreram na Escola Secundária as Olimpíadas de Astronomia, tendo ficado selecionados para a ação distrital os alunos Sebastião Barbosa, João Duarte, Mário Sousa, Ana Alves, Inês Esteves e Raquel Diocleciano. As Olimpíadas de Astronomia tiveram grande receptividade no grupo discente deste agrupamento de escolas. Atendendo ao número restrito de alunos participantes nas Olimpíadas, por escola, procedeu-se à realização de uma prova a nível local, que permitisse fazer uma seriação justa e transparente dos alunos inscritos. Os sete alunos selecionados e participantes reconheceram que esta experiência foi muito gratificante e enriquecedora, para o seu desenvolvimento a nível científico, cultural, pessoal e social. Consideram que este tipo de atividades estimula a sua curiosidade e enriquecem os seus conhecimentos sobre astronomia. Contudo, entendem que estas atividades deveriam ser realizadas por nível de escolaridade e não por nível de ensino por considerarem que entre o décimo ano e o décimo segundo ano há uma discrepância de conhecimentos, o que não lhes permite encarar a prova da mesma forma, colocando os alunos do décimo ano numa situação de desvantagem em relação aos participantes dos outros níveis de escolaridade. No cômputo geral, consideram que estas atividades são extremamente gratificantes e enriquecedoras, reconhecendo que devem continuar a ser promovidas, de modo a fomentarem o interesse e a curiosidade pela astronomia. As várias turmas do curso técnico de restauração participaram ativamente na festa do queijo de Oliveira do Hospital, nomeadamente a variante restaurante-bar, terceiro ano, e variante restaurante-bar e cozinha-pastelaria, primeiro ano. Dinamizaram um stand com tosseria tradicional e bebidas quentes. Receberam muitas visitas e elogios pelo empenho e pela dedicação. Os familiares mostraram-se muito orgulhosos de encontrarem os seus filhos fardados a rigor e dedicados à causa. O décimo ano participou no concurso de gastronomia com o Queijo da Serra e ganhou o segundo lugar da categoria dos doces com a gelatina de requeijão. Colaboraram nas diversas sessões da show cooking com os chefes convidados e receberam rasgados e elogios por todos os envolvidos, tendo ficado a promessa de para o ano serem eles próprios a dinamizar uma sessão. Isto no caso do décimo ano colaboraram no serviço e apresentação de diversas iguarias nos dois dias. Esta parceria dignifica muito o trabalho dos alunos, serve como motivação e, ao mesmo tempo, como um desafio. Também a turma do CF6 de pastelaria dinamizou um stand de doçaria tradicional. A turma do CF6 participou, igualmente, de forma ativa na Festa do Queijo. Desempenharam funções de guias turísticos, tendo acompanhado os turistas numa visita guiada por alguns pontos do Conselho conduziram-nos aos restaurantes para o almoço e acompanharam-nos no recinto da feira. Estiveram também presentes nos locais de degustação, auxiliando e esclarecendo os visitantes. Para além disso, quatro alunos, dois no sábado e dois no domingo, apresentaram o festival de folclore. Antes da festa do queijo, estes alunos organizaram uma exposição etnográfica, em colaboração com a Câmara Municipal e com todos os ranchos folclóricos do Conselho. Obrigada. O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital esteve uma vez mais representado na Sessão Distrital do Parlamento Jovens do Ensino Básico, iniciativa da Assembleia da República que decorreu no passado dia 24 de março, entre as 9:30 e as 17 30 na Casa da Cultura César Oliveira, em Oliveira do Hospital. O grupo de alunos da nossa escola, eleito na Sessão Escolar realizada em janeiro, era constituído por três alunos de nono ano, Bruno Paulino, da Escola de Lagares da Beira, e Francisca Coelho e Mariana Turgal, da Secundária. Esta sessão distrital foi acompanhada pelo deputado da Assembleia da República Mário Ruivo. Na sessão de abertura estiveram presentes o senhor presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, professor José Carlos Alexandrino, a senhora delegada regional, Doutora Cristina Oliveira, o representante da delegação regional do Centro, Doutor João Magalhães do Centro do Instituto Português do Desporto e da Juventude, e o Presidente da CAP, Professor Albano Diniz. Esta sessão inaugural abriu com um excelente momento musical e de poesia, protagonizados pelos nossos alunos João Isidoro e Inês Garcia. O debate, subordinado ao tema Evitar e Enfrentar as Dependências, decorreu de forma viva e entusiástica, graças ao empenhamento e disciplina revelados pelos deputados das 18 escolas do Distrito de Coimbra presentes. Finalizada a discussão, foi aprovado o projeto de recomendação do Distrito de Coimbra. A nossa escola, graças ao excelente desempenho dos nossos jovens deputados, foi uma das vencedoras da, da, da sessão distrital e, juntamente com a escola básica Martins de Freitas, Instituto de Lourdemão e Escola Fernando Namora de Condeixa, irão representar o Distrito de Coimbra na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, que terá lugar na Assembleia da República, em Lisboa, nos dias 5 e 6 de maio. Foi a primeira vez que a sessão distrital decorreu em Oliveira do Hospital e tal constituiu para todos um orgulho, nomeadamente para o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital e para a Câmara Municipal, que foram parceiros na organização. Esta parceria resultou numa excelente organização que foi elogiada por todos os participantes. E, e eu já que tenho aqui uma das protagonistas do evento, que foi aqui a nossa Inês Garcia, e ainda não troquei impressão com ela, qual foi a sensação que ela teve estar a declamar a pedra filosofal acompanhada pela mestria do nosso João Isidoro perante aquele público vasto. Eu confesso que inicialmente estava muito nervosa, porque estar perante uh, aquela mesa de pessoas tão importantes e estar perante pessoas que são da minha idade e que talvez façam e leiam, se calhar, liam aquele poema ainda melhor que eu, tem jeito para a poesia, é uma grande responsabilidade, por isso eu estava com muito receio, mas conforme a música foi fluindo, eu fui conseguindo acalmar-me e cá escorrou bem. Resultou muito bem, foi um momento muito bonito eu acho que, aliás, nós temos presenciado muitos parlamentos de jovens sem sessões distritais e raramente acho que tivemos um momento tão bonito na abertura estiveste Obrigada. muito bem a Pedra Filosofal de António Gedeão que foi um nosso grande poeta e professor curiosamente ele era professor de física ou química ao que dizem um grande pedagogo foi professor em Coimbra durante muitos anos, nos liceus e foi, ele tem poemas lindíssimos, entre os quais esta Pedra Filosofal que é de facto muito bonita e o nosso João também esteve muito bem, porque pois ele toca sim. muito é. bem a sua guitarra e tocou dois temas muito muito interessantes. Foi foi uma bonita abertura. Toda a gente gostou. No dia 25 de março, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Cantanhede, teve lugar a sessão distrital do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário, subordinada ao tema Crise demográfica, imigração, natalidade e envelhecimento. A sessão decorreu de forma viva e participativa, onde os nossos deputados, Sebastião Barbosa, Rita Figueiredo e Bárbara Francisco, tiveram uma boa prestação, empenhando-se para, mais uma vez, representarem bem a nossa escola. Foi, foi aprovado o projeto da Escola Secundária Joaquim de Carvalho, da Figueira da Foz. Este ano, o Círculo de Coimbra será representado pelas Escolas Secundárias José Falcão e Quinta das Flores, de Coimbra, e Joaquim de Carvalho e Cristina Torres, da Figueira da Foz. O Círculo propõe como tema para o próximo ano direitos humanos, discriminação e homossexualidade. Apesar de este ano os nossos deputados do ensino secundário não estarem presentes na sessão nacional, o balanço destas participações é muito positivo. Não só porque, novamente, a nossa escola e o Distrito de Coimbra irão ser, representado, irão ser representados por alunos nossos na Assembleia da República, mas, sobretudo, porque esta é uma excelente oportunidade que é dada aos nossos jovens de conviverem com os seus pares, de exercitarem as normas da democracia, e se enriquecerem através da experiência e do debate, desenvolvendo as capacidades de argumentação e de oratória, vivenciando simultaneamente as regras da cidadania ativa. Seguem-se as notícias das bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, cedidas pela professora bibliotecária Graça Brito. Decorreu até 31 de março, na Biblioteca da Escola Secundária, a Feira do Livro. Os livros vendidos tiveram desconto de 10% sobre o preço fixado pela editora e abrangeram vários estilos de escrita e faixas etárias. O autor convidado no âmbito deste evento será Domingos Amaral, que virá à nossa escola no dia 23 de abril. Esta iniciativa esteve aberta a toda a comunidade escolar. Precisamente o autor sugerido pela Biblioteca é Domingos Amaral nasceu a 12 de outubro de 1967 em Lisboa. É filho do político Diogo Freitas do Amaral. Depois de se ter formado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa e ter feito um mestrado em Relações Internacionais na Universidade da Colômbia, em Nova York, Estados Unidos, decidiu seguir uma carreira como jornalista. Trabalhou no instinto jornal independente durante 11 anos, além de ter colaborado com várias outras publicações, como o Diário de Notícias, Grande Reportagem, City, Invista e Fortuna, Coloto, colaborou também com a Rádio Comercial e com a Estação Televisiva SIC. Atualmente é o diretor da revista portuguesa GQ e foi durante sete anos diretor da Maxman. Colabora também com o Diário Económico e colaborou igualmente com a revista Grázia. Publicou já cinco romances, Verão Quente, Os Cavaleiros de São João Batista, Quando Lisboa Tremeu, Enquanto Salazar Dormia e Fanático do Sushi. Podem adquirir os livros deste autor e deixá-los, bem como as obras dele, que já possuam, para que sejam autografadas. Saúde Oral Foi formalizado, entre o PNL, o RBE e a DGS, um protocolo corporizado no projeto SOB, Saúde Oral Bibliotecas Escolares, cuja essência se traduz pela natural e íntima ligação entre a orgânica e a expressão multidisciplinar da língua. Por essa via... Pertence ao núcleo de objetivos do projeto desenvolver nas suas múltiplas variáveis o conceito de que bons livros provocam os melhores sorrisos e que estes se querem saudáveis, o que justifica a sua inserção no conjunto vasto de iniciativas que certamente ocorrerão durante a Semana da Leitura. Neste âmbito, as bibliotecas do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital não deixaram de passar em claro esta iniciativa e promoveram durante a Semana da Leitura um conjunto de iniciativas destinadas aos alunos do primeiro ciclo e pré-escolar em colaboração com o Centro de Saúde da localidade, visualização de filmes, textos e uma palestra com a enfermeira Alexandra. A Semana da Leitura convidou assim, mais uma vez, à redescoberta da biblioteca escolar, onde todos juntos podemos ler mais e ler melhor, em vários sotaques, com todos os suportes, em todos os contextos e com toda a gente, descobrindo na língua novas dimensões semânticas e colocando o português nas bocas do mundo, nos próximos 800 anos de bocas saudáveis. Estamos já a terminar o nosso programa, que é realizado pelo Clube de Jornalismo da Escola Secundária do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital e que é constituído pelos alunos Inês Garcia, Mariana Turgal, Joana Falcão Silva, Ana Rita Almeida, Bárbara Francisco e o nosso técnico, que hoje não apresentou um, nenhum nenhum nenhum jogo de computador, mas que esteve aqui a assessorar-nos com o seu brilhantismo na parte técnica, Pedro Oliveira. Despedimos-nos até daqui a 15 dias. Obrigada pela sua atenção.